קסם, ושש... רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה שלום לכם, אנחנו כאן עם צחוק בשתיים, בסוף השבוע, חג שבועות. נחמד להתחיל עם ים השיבולים, גרסה חדשה של חצוצרן אריק דודוב בהשראה מקסיקנית, ככה הוא אומר, ככה שאם בא לכם לאכול טאקו בתוך ים השיבולים, אז יאללה. שלום אמרה. שלום אורון, טאקו זה מחל מסורתי של חג השבועות? אם שמים גבינה, כן. אוקיי. אז תאכלו בלינצ'ס, אתם יודעים מה, בלינצ'ס. תאכלו בלינצ'ס גבינה בים השיבולים. הולך? יפה. הולך? השיבולים, אנחנו נמשיך באופן טבעי אל שיבולת בשדה, עופרה חזה. שיבולת בשדה, שיר של מתיקי. אחלה ביצוע, ושלם. אבל היא נכון. הייתה זמרת. נכון. אז הנה אנחנו בתחילת שבוע חדש, שבסופו יהיה לנו גם חג, אז בכלל יהיה אה, נחמד. והפעם אפשר יהיה לחגוג עם המשפחה, כן, שזה על... כבר טוב. נכון, הפעם כבר אין סגר ואין בידוד, ו... אבל רק תשמרו על הכללים, כדי שנוכל להגיע גם לחופש הגדול כשאנחנו אה, בואים. ואם אנחנו כבר פותחים שבוע חדש, אז הנה שיר חדש של אברהם טל, שנקרא שבוע טוב. אז שיהיה לכם שבוע טוב. אוכל השבוע. אחלה שיעור. למה את עושה לי דמעות? לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות, ומה יהיה עלינו? את הורסת באתי לבנות, את לא שואלת מתי, ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה. So yeah. תשאלי בחלומות, מה יהיה עלינו? גם בעצב, גם בשמחות, את לא עוזבת את היד. נכון, עשינו טעויות, ומי יכול עלינו? ככה, את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה... שבוע טוב לכם ולנו, שבוע פחות טוב, הרבה פחות טוב, היה למי שב-1988, במצעד השנתי, הוא היה שיר השנה. אז למה זה לא טוב? כי מורי קנטה מת. מת ביום שישי, הוא היה בן 70, הוא סבל ממחלות, אבל היה לו להיט אחד ענק, שהיה בעצם סינגל האפריקני הראשון שמכר יותר ממיליון עותקים, ובצדק, כי כולם, אבל כולם, מכירים את השיר הזה. הנה, הוא בא. אז זה יקה, יקה, שום קשר ליקים כמובן, אבל יש גם גרסה ישראלית לשיר הזה, מי יכול לעשות באמת? גרסה ישראלית אם לא דורי בן זאב. וואלה. הנה, זה נקרא יקף. יקה, יקה, יקף. כליות, לא רוקל פה אקמול, רק ראש שנה, אפשר לשתול. יא כיף, יא כיף, יא כיף, שנה טובה. יא כיף, יא כיף, יא כיף, תשמט נשמות תשה נשען. קרטל שחור, קרטל לבן, הלילה נתכנס, נסלח ונתפייס, ואם אתה תוקע בשופר, תתקע בו עד מחר. יא כיף, יא איפה נתפלל? אולי תגידי, תגידי, איפה נתפלל? Mr. The Is Yeah טוב, ראש השנה כבר עבר מזמן, אבל השיר חמוד. נכון. טוב, אז אנחנו לא יכולים תוכנית בלי הגשש החיבר כמובן. ברור שלא. אז הנה, השיר שכולנו מכירים ונורא אוהבים. המלך, מים מים לדוד. מים לדוד המלך, מים לדוד. ודוד חשק במים מן הבאר שביד פלישתים, למלא את רצונו יצרו שלושה גברים. and he takes the court from the mount him thru Let the beat of me, buy in, buy in, let the smile, let the beat of me. לדוד המלך. ואני זוכרת את ההופעה שלהם בפסטיבל. הייתי ילדה. אבל את זוכרת. אבל אי אפשר לשכוח כזה דבר. כן. אה, עכשיו, דוד הוא כמובן אה, מצאצאי אה, רות. רות המואביה, הגיורת המפורסמת. והנה, הרשבות. חזרנו לשברות. נכון, כי הרי בשברות אה, נהוג לקרוא את אה, מגילת רות. בואי נשמע שיר על. שהוא במקור אה, שיר אמריקאי מאוד מפורסם. על רות? לא, על ג'ק. אבל דוד אבידן, דוד אבידן, שהיה צריך אה, להתפרנס כמו כל האדם, כן? כתב מילים עבריות בשביל אה, שלישיית התאומים, וג'ק הפך לרות, והיט דה רוד ג'ק הפך להסתלקי רות. וואלה. לא מכירה. אז למה זה אמרת מילים כל כך יפו? ולמה זה קנית לי את כל המתנות? עכשיו הכל אבוד, כבר אין מה לעשות. אולי בלחית כבר, איפה צריך לדעות? תסתכלו, ואל תחזרי לעדה לעדה לעדה. תסתכלו, ואל תחזרי לעדה לעדה. תסתכלו, ואל תחזרי לעדה לעדה. תסתכלו. ואל תחזרי לעד ואם אני אזכיר לך איך שביקשת ממני רק אתמול איתך לאיש ההיררכית כמו ילדה בכלל לא התפרשת אתה אחר, אתה אחר, אתה אחר, כיסתגיר ואל תחזרי לעד, כיסתגיר ואל תחזרי לעד מה אתה מבין? מה אתה אומר? כיסתגיר אל תחזרי לעד, אל תחזרי לעד, אל תחזרי לעד. לא, לא ייתכן, עכשיו אותי שכחת, אני לא מבינה איך זה קרה לך חמוד. הלוא אתה אליי, תמיד כל כך משכחת. פעם! אני אמור, אני אוהב, תשתכי FINDING ad niedu שממך מזמן נפטרנו? אתם אותי עושים לאומללה אז כבי אחד ומתנה והוקפיתך גמרנו להם אותי לאורגים רכית ללת תחזרי ואל תסתכל לה אדלה אדלה לאת, ואל תשתלבי לאט, ואל תשתלבי לאט, ואל תשתלבי לאט. והיא אהבתי. לא הסתלקה, היא לא הסתלקה. לא, כי הוא לא באמת רצה שהיא תלך. אחלה, אחלה. אחלה, אחלה, כן. טוב, אז אה, אה, חג שבועות, יש לו גם שם נוסף, חג מתן תורה, mm -hmm. כידוע. ידוע. אז הנה... שיר שכתבה לאה נאור ונורית הירש של חינה, והוא נקרא, כשקיבלו את התורה, אילנית. شgam شchabe blue et hat to גם הרוח לא המה, הדממה הייתה שלמה ושום ציפור אז לא זמרה, ואפילו מלאכים לא אמרו פתאום שירה, רק האלוהים דיבר וכל העם קיבל תורה. טוב, עכשיו זו גרסה אחת של איך קיבלו את התורה. כן, יש עוד? עכשיו נשמע עוד גרסה. למה כן. לא? טוב, אז בואי תשמעי את הגרסה. של? של היהודים באים. שזה תמיד מצחיק. בהחלט. טוב, רבותיי, אלה הדיברות שאתם צריכים לקיים. שאלות? כשאתה אומר לא תישא את שם אדוני לשווא, אז לא הרגע אמרת את השם שלו? לא, אדוני זה לא השם שלו. אז איך קוראים לו? קוראים לו... אדוני. אז כן קוראים לו אדוני. לא, זה לא השם שלו אדוני. השם שלו מתחיל ביוד ונגמר ב... יוספה. לא, נו... לא, לא. יודה. עזבו, לא חשוב. שאלה הבאה. לא תחמוד אשת רעך. זה אומר שאסור אפילו לחשוב עליה? נכון. אפילו אם היא ממש עבה? כן, גם אם היא ממש עבה. ואם אני מסתכל עליה וכל הזמן אומר לעצמי, אל תחשוב עליה, אל תחשוב עליה, זה עכשיו שאני חושב עליה? אני לא יודע, אני אברר לך את זה. אבל תברר, כי אני לא רוצה ליפול פה על סטירה לוגית. עוד שאלות. זה בקשר לכבד את אביך ואת אמך. נו, באמת. ומה אם נניח אבא שלי רצח מישהו תוך כדי שהוא חושב על אשתו השווה של השכן? צודק. אם זה המצב, אז אל תכבד. בסדר? עוד שאלות. לגבי הלא תרצח. מה לא ברור ולא תרצח? למה צריך להתווכח על כל דבר? לא תרצח, לא תרצח, מה לא ברור פה? כי אתה ביקשת שנמחה את זכרם. עכשיו, כשאני מוחה זכר, אז אני עושה את זה בעזרת uh, רצח. אז אני מפספסת פה משהו. צודקת, שימי את העמלקים בצד. לא תרצח, לא, לא כל עולם עמלקים. ופלישתים. כן, וחיטים. זה אמורים. ויבוסים. וגרגסים. אבל זה לא מה שאמרתי! אבל אתה ביקשת מאיתנו ש, שננקה את ארץ ישראל מכל ישויה. אבל זה לא אומר שצריך ישר לרצוח אותם! אז מה נעשה איתם? נשלח אותם לשייט? <laughs> רבותיי, רבותיי, רבותיי, בסדר, בסדר, הבנתי, לא תרצח למעט פלישתים, עמלקים, גרגסים, יבוסים, אמורים וחיטים. ומצרים. מה מצרים? מה מצרים? את ראית פעם מצרים בארץ כנען? אתה רצחת פעם מצרים, מה? אז למה לך מותר ולנו לא? מה, אתה יותר טוב מאיתנו? מה זה? <וואי>, וואו, לא, וואו, הנה, וואו, תראו אותו, וואו. כן, וואו. מסתובב לו בעולם, רוצח איזה מצרי שבא לו, לא, אבל לנו לא. לנו אסור. למה? כי הוא בושה, והוא יכול לרצוח את מי שבא לו. לא! תרצח! לא! תרצח! מה לא ברור ולא? תרצח! לא תרצח! פשוט לא! עוד שאלה. לא, לא. אנחנו ברשותך נלך לעבוד את אלוהינו. תודה. לחשוב עליה אם היא מתה זה לא נחשב, נכון? איך אתה כבר? טוב, זה מצחיק. אין מה להגיד, זה מצחיק. כן, הם מצחיקים. כן, אז חפשו את זה ביוטיוב, לקבל את החוויה המלאה. כולל המימוש שמתפקפק של לא תרצח. עוד מוישה. למה יש לא? עוד לא? ביטח, יש עוד משהו. בטח, בטח. יש הרבה משהו פה, אני רואה. בטח, בטח. מה עכשיו? מי עכשיו? שיר. בואי נשמע שיר אה, שכתבו יורם תיארלב ומשה וילנסקי ללהקת הנחל ב-1966. איזה הרכב היה שם. שולה ובעלה לעתיד אבי קורן. ששי קשת. ששון קוסובסקי, יעני. כל הטובים. אביבה בנו. שהתארחה אצלנו. חנן יובל. מנחם זילברמן. שלום חנוך. יפה, לא? בהחלט יפה, זה בהחלט היה הרכב טוב של הלהקה. אז הנה השיר שלהם, שנקרא... משה? משה, משה, אפילו פעמיים. איזה נביא. אמרו כולם, עזוב שטויות, אפילו נוח לא השתכר, תחילת מוישה תיבטל. אמר משה, תגובה טובה, אז נעשה מי זה את יודעת מי עוד היה פה בלהקה הזאת? מי? ובכוונה, אני השארתי אותו... לסוף? לסוף. כתוביה ואחרי... לא? כן. כן. ו... אז... uh, כן? uh, שם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מצחיק מצחיק, וגם קצת עצוב, על uh, נשיא המדינה הרביעי, אפרים קציר, שבמקרה נזכרתי שהשבוע, מה השבוע, היום, לפני 47 שנה, הוא uh, הושבע כנשיא מדינת ישראל. אפרים קציר. אוקיי. Okay. ברחובות, מרחוב ויצמן. ברור. העיר שלי, מה זאת אומרת. אבי נתוביה צפיר, בניקוי ראש, עושה מערכון על... הנשיא אפרים קציר, שנואם לו באיזשהו אה, אה, כינוס חקלאי, וככה לאט לאט הוא אה, מגלה את סודות הגרעין של מדינת ישראל. שאין. מי <אח> מאוד לבוא לכאן, לבוא עליכם לכינוס מגדלי הקטניות, ולדבר עליכם שאתם יהודים, חקלאים, קשורים לאדמה. עוסקים בדבר יפה כל כך כמו גידול קטניות ומגדלים אותם. לומר את האמת, לא ידעתי כלל שבארץ עוסקים בגידול קטניות. כל מה שידוע לי הוא שבארץ יש פצצות אטומיות. שמונה. וקטניות זה גם דבר מועיל. ודווקא בגדירה, איפה שהמחסן של הפצצות, אבל אני מוכרח להגיד לעם שלא צריך להיבעל. הפצצות אומנם בגדירה, אבל הנפצים בנהריה. או, מה אני, אוי, מה אני אמרתי? <laughs> סליחה, אני ממש מצטער. הנפצים באמת בעפולה, לא בנהריה. הרי כל שבוע מעבירים אותם ביום שלישי, נכון? בטנדר כחול. ואתם, שאתם מגדלים קטניות, בוודאי ובוודאי שואלים את עצמכם את השאלה, איך עושים פצצת אטום? אז... הנה הבאתי סטנסיל אז אני אסביר בעל פה לוקחים פלוטוניום מהמחסן תגידו שאפריים שלח אתכם שמים בקופסה מחברים למראה בקופסה איכותי שרשרת ושגור גלום, אחרי הציקלוטרון מים כבדים פשוט מאוד. ובעניין הפצצה האטומית רציתי כן, כמה שזה מצחיק. אולי קצת עצוב, אבל <laughs> גם... מצחיק, מצחיק, חפשו euh... את זה, כי כמובן לראות את זה, זה הרבה יותר מצחיק, וזה היה כמובן בתקופה שאס ישראל הרשמית בכלל לא תכחישה. גם היום ישראל הרשמית... מכחישה, מכחישה כן. חופשי חופשי. <laughs> טוב, אז כמובן ניקוי ראש, הייתה תוכנית מאוד מפורסמת בטלוויזיה, וגם עוררה הרבה... שערויות. ראש, כן. תוכנית שלגביה לא היה שום שערויות, רק קונסנזוס. הייתה פרפר נחמד. זוכרת, כמובן, uh... איך אפשר לא לזכור. את זוכרת את אפי בן ישראל? כן. יפה, אז אפי מפרפר נחמד, היא כבר בת 65. זאת אומרת, לא, היא בת 65 פחות יומיים, כי רק ביום שלישי יהיה לה יום הולדת. בכל זאת מזל טוב. אז אנחנו uh, כבר נאחל לה מזל טוב והרבה בריאות. <laughs> ונשמע בעצם את הלהיט האחד והיחיד שלה. מפרפור נחמד? לא, דווקא לא. שיר שהיא שרה, שהיא הקליטה ושרה, ואפילו הגיע למצעדים, ונקרא אישה ילדה. נוצרת נשימה, ואין בפי דברי חוכמה לכאורה. כדאי mm -hmm, אינם סי... שלהיט יורו-פופ יפה מאוד. כן, היא מפתיעה לטובה. אז הנה, אנחנו כבר מאחלים לה... טוב. טוב. <coughs> בואי נאחל מזל טוב לעוד uh, מישהו שהיום, היום יש לו יום הולדת, היום הוא בן 68, אבנר זה? גדסי. או, בוודאי מזל טוב. Uh, ואנחנו נשלב את אבנר גדסי ושיר שלו, אבל בביצוע אחר, פרודיה, כי... קורונה עוד לא נעלמה לגמרי, והקורונה הוציאה מאנשים הרבה מאוד... יצירתיות מדהימה, כן. אז הנה, בואי נשמע מה שבחור בשם ראם שמחוני עשה לשרונה של אנרגדסי. זה אצלו זה הפך להיות, מה? קורונה לא מן הסתם. נכון, הנה, ראם שמחוני. רגע! שלום נהיים. שלום. אה... עידן מוועד הבית. אני יודע. פשוט לא שילמת החודש. אה... אה... עזוב! לא, לא צריך. החודש זה עליי. זה מצחיק. מצחיק, מצחיק. אולי לא את נסראללה, אבל מצחיק. אולי לא את עידן מוועד הבית שחטף שפריץ. כן. טוב, אנחנו חוזרים לביקורים. אה, טוב, חלב ודבש וזה, כן? זה מתאים ל... לשבועות, ברור. אז אה, אם את זוכרת, לפני כמה זמן עברנו באיזה אה, חנות יד שנייה ומצאתי שם תקליט שנקרא... מילק אנד הני, ואין קשר לגלי עטרי ולהללויה, זה מחזה אומר מברודווי. מ-1961. זה הפתיע אותנו. כן, מחזמר מ-1961, אפילו מחזמר מצליח, הוא צעק יותר מ-500 פעם. יפה, יפה. אגב, ג'וקי ארקין היה לו שם תפקיד במחזמר הזה. על מה המחזמר? על חבורה של נשים יהודיות, כולן רווקות, אמריקאיות, והן נוסעות לארץ ישראל, לישראל, הצעירה, בתקווה. לתפוס חתן. לא יודע אם הצליחו או לא. אנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך, מתוך המחזמר הזה. שר אותו מישהו שלא היה שם, זמר בשם אדי פישר. עכשיו, השם הזה נשמע לך מוכר? כן. הוא, הוא היה, לא היה נשוי ל... הוא היה, הוא היה בעלה השני של אליזבת טיילור. זהו. עכשיו, זה והוא סיפור. והוא גם שר? בוודאי, אבל מה הסיפור? הסיפור הוא שהוא גם אבא של קרי פישר. איך? איך? אז ככה, הוא היה נשוי לדבי ריינולדס השחקנית. כן. ונולדה להם כמובן קרי, ואז מסכנה אה, ליז טיילור, בעלה, אה, נהרג בתאונת מטוס, כמה שאני זוכר, הוא היה מפיק, מייק טוד, ו... אדי פישר, שהחבר טוב בא לנחם אותה, וניחם, וניחם, וניחם, ובסוף התגרש מאשתו. ונשאר לנחם. ונשאר עם ליסטיילו, ובשבילו היא אפילו הפכה להיות אלישבע רחל. היא עברה גיור רפורמי, אבל גיור. יפה. מה שמתאים לנו גם לשבועות. בהחלט. אפרופו רוץ, החזיק מעמד? לא, הרי היו לה חמישה בעלים, נדמה לי. טוב. אז אנחנו, אחרי כל הסיפור הזה, נשמע את אדי פישר שר את שיר הנושא מתוך מילקין. מתוך uh, חלווני חל כן, שיר נחמד מאוד, דרך אגב. This is the land of sun and song. Lovely Lend his mind. בהחלט מחזמרי. לאן הוא נעלם? אני חושב שהוא מת. את שואלת שאלות... אפשר למצוא את המחזמר הזה איפשהו? הוא הוסרט, הוקלט, הוא נמצא ביוטיוב? תקליט יש. אם יש ביוטיוב, יכול... הסתם, יש כמה שירים שלא. מה עוד יהיה לנו בסוף השבוע, חוץ משבועות? מה? אה, ליגת העל חוזרת. בלי קהל. בינתיים, אבל חוזרת. טוב, שיהיה לה בשעה טובה. אז בואי נשמע את גדי יגיל, שר שיר ישן, שמוסס על אה, לחן איטלקי, וזה נקרא משחקי הליגה. כשהליגה הראשונה הייתה ליגה לאומית, כן? לא ידעו מה זה ליגת העל. Oh, <laughs> ZANG EN MUZIEK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 O Bak-Buk, Zorip al Chazuk. O Bak-Buk, O Bak-Buk, Ach, l'ean n'aram ha-shofet, Ha-shofet n'alham, I'm ishto shela-ha-balam. <laughs> איזה כישרון okay. כן, יש דברים שלא משתנים חוץ מהשם של הליגה הראשונה בכדורגל. אי, אי, נמשיך. נמשיך. אנחנו מתקרבים לסוף, כן? אז את, את זוכרת ש... מה את זוכרת? בטח שאת זוכרת, שבוע שעבר היה לנו שרב כבד כבד. אי אפשר לשכוח. ונכווה נורא מאוד, ש... לא היו מכות שמש יותר מדי. היו. נקווה שלא יותר מדי. אנחנו נשמע עכשיו את השיר של יגאל בשן על מכת שמש. שמש. ועם זה אנחנו נסיים בעצם את הסוכנית. בשן. כן, אז אנחנו רואה, נגיד תודה לדותן הטכנאי, תודה לאמירה. תודה לך, אהרון. ותודה לכם שהייתם שייתם. איתנו. שהייתם. נגיד לכולכם, חג שמח! חג, חג שמח. חג שמח, אפילו שיש עוצמן. שיש עוצמן, אבל תתכוננו, תאספו עוקות גבינה וכל זה. תרקדו בכרמים, מה שבא לכם. תאספו שיבולת בשדה. ו... ותיסערו בכבישים. ובים השיבולים תמיד תחפשו את המציל. שיהיה לכם שבוע טוב. ביי. שתו עוד מים, שתו אין גזר, שימו שמן, שימו מים, על הראש. כובע טמבל זרוק לחול, רדיו פתח בכל הקול, התייבשתי עד מאוד. may dark It's allena но Save Felt Dear Felt